Її кров відчувалася неправильною, занадто швидкою, вона пінно клекотіла, боляче вдаряючись у груди і виходячи з них. Можливо, ті дві кави поспіль у кав'ярні були помилкою, але Кара запропонувала, сказала, що піп виглядає втомленою у цю нелюдську годину ранку. Тепер у піп тремтіли руки, і кров вібрувала, коли вона йшла від кав'ярні до вулиці Черч Стріт, вона трималася на порожньому місці. Зовсім не спала тієї ночі, зовсім. Навіть попри те, що випила цілу пігулку подвійну двійну дозу. Це було марно після читання стенограми допиту Біллі Караса. Безліч разів більше, ніж змогла порахувати, програючи голоси в голові, наче у п'єсі, а паузи заповнювалися шурхотом диктофона. А голос, яким вона уявляла Біллі, зовсім не схожий на вбивцю. Він звучав налякано, розгублено, він звучав, як вона сама. Кожна тінь у її кімнаті набувала форми чоловіка, який спостерігав за нею загорнутою в ковдру. Кожен миготливий електронний вогник – це пара очей у темряві, світлодіоди на принтері і блютуз колонці на столі. А після нового повідомлення о 2.30 стало ще гірше. Світ звузився до неї і тих нишпорячих тіней. Піп лежала, очі ставали сухими і різкими, поки вона вдивлялася в чорну стелю. Якщо чесно з собою, по-справжньому чесно, це навряд чи можна було назвати зізнанням. Так, слова вийшли з вуст Біллі. Так, а він сказав, я той, хто завдав болю тим жінкам, але контекст змінював усе. Те, що було до і після. Це позбавляло ці слова змісту. Марія не перебільшувала, не перекручувала правду, бо читала стенограму очима матері. Вона мала рацію. Зізнання справді виглядало вимушеним. Детектив загнав Біллі в кута, ходячи колами, ловлячи його на брехні, якої той навіть не збирався говорити. Ніхто не бачив Біллі старою єйць тієї ночі, це неправда. Та Біллі сам у це вірив, вірив вигаданій людині більше, ніж власній пам'яті. Ді Айнолан підсунув йому все, всі деталі вбивств. Біллі навіть не знав, як саме він убив своїх жертв, доки йому не сказали. Можливо, це була лише гра. Хитрий хід маніпулятивного вбивці. Вона намагалася себе цим заспокоїти. Але ця думка меркнула на тлі іншої можливості. Біллі Карас невинний. Тепер, коли вона прочитала його зізнання, це вже не просто ймовірність, а не слабке «можливо». Вона відчувала це нутром, як воно хилиться, залишає «можливо» і тягнеться до інших слів. «Імовірно, правдоподібно». І, мабуть, з нею щось не так, бо частина її відчула полегшення. Ні, це не те слово. Це було радше збудження. Її шкіра поколювала, світ сповільнювався навколо неї. Ось воно, її інший наркотик. Викривлений і сплетений вузол, узол, який потрібно розплутати. Але вона не могла прийняти цю частину без іншої, що йшла поруч із нею, рука в руку. Дві частини однієї правди. Якщо Біллі Карас невинний, то де вбивця досі на волі, десь тут він повернувся, і у піп залишився лише тиждень, перш ніж він змусить її зникнути. Отже, їй просто треба знайти його першою. Знайти того, хто це робить із нею, чи то де те вбивця, чи хтося, хто прикидається ним. Ключовий момент – Green сцен Limited, тому з цього вона й почне. Власне, вже почала». Минулої ночі, коли годинник на панелі приладів пробив четверту ранку і далі, Піп переглядала свої старі документи, перекопала файли й папки, поки не знайшла потрібний. Той самий, що свербів у мозку, нагадуючи про свою важливість, поки вона намагалася зібрати докупи все, що знала про компанію Джейсона Белла, повернення у мої документи та папку з назвою «Шкільні роботи». Далі, тринадцятий клас, і папка, що лежала десь між її предметами LFL, ЕП. Піп відкрила її, і перед нею з'явилися ряди word документів і аудіофайлів, які вона створила рік тому. Зображення і фото, сторінки академічного планера Енді Белл, розкладені на її столі, та розмальована карта Літл Кілтона, яку Піп намалювала сама, простежуючи останні відомі пересування Енді. Вона прокрутила всі журнали виробничого процесу поки не знайшла той самий сварбіж. «Журнал виробництва», «Запис 20», «Інтерв'ю з Джес Волкере». Так, це воно. Піп перечитала його, і серце закалатало, коли вона зрозуміла його значення. Яке це дивне відчуття. Деталь, на яку тоді не звернула уваги, зараз виявилася життєво важливою, наче все це було неминуче з самого початку. Дорога, якою Піп ішла, навіть не підозрюючи про це, Далі вона з'ясувала, де розташовані «Грінсцен» і «Клінсцен Лімітед», склад і офісний комплекс у «Нотті Грін» за 20 хвилин їзди від «Літл Кілтона». Вона навіть відвідала це місце через «Стреат-Ев» на «Олле Мапс». Сидячи на ліжку, віртуально рухаючись дорогою туди і назад, комплекс стояв осторонь, біля сільської дороги, оточений високими деревами, сфотографований у якийсь похмурий день. З дороги було видно небагато. Кілька промислових будівель, припарковані машини і фургони, усе оточене високим металевим парканом, пофарбованим у лісову зелень. На головних воротах висіла вивіска з кольоровими логотипами обох компаній Сестер. Вона рухалася туди й назад, блукаючи піксельним місцем, як привид із минулого. Вона могла дивитися скільки завгодно, але відповіді це не давало.